Agonie și extaz. Pista 37. Îl așeză în enumărate poziții, cu piciorul drept mult îndoit din genunchi și cu degetele abia atingând socul de lemn negeluit, cu trupul lăsat pe un picior, luptându-se să-și îndrepte, torsul a plecat spre spate, cu capul lui mic împins înainte, răsucit într-o parte sau în alta, clătinându-se ușor, ghiftuit de plăcere. Apoi, în după-amiază după-amiezele târzii, după ce Ghinațo își deșertease de multe ori cupa lui cu vin, îi împletea ciorchin de struguri în păr, desenându-l ca și cum strugurii ar fi crescut acolo, ceea ce îl înveselea peste măsură pe conte. Până când, într-o după-amiază, îmbătându-se de-a binelea, început să se clatine amețit, căzu jos de pe socul de lemn, se lovi cu barbia de pământul tare și leșină. Îl trezi aruncând peste el o găleată cu apă. Tremurând de frig, contele Ghinazzo se îmbrăcă și dispăru pentru totdeauna din livadă și din viața lui Michelangelo. Jacopo Gali îi găsi un băiețel vioi de șapte ani, cu păr auriu inelat și cu ochi albaștri calzi, un prichindel drăguț cu care Michelangelo se împrietenii curând, în timp ce îl desena. Singura greutate era să-l facă pe băiat să-și păstreze poziția cam stânjenitoare, cu brațul stâng în dreptul pieptului, într-o mișcare Contraposto, ca să poată strivi Ciorchinele de struguri în gură Se duse apoi la țară Petrecându-și ziua întreagă Tot desenând picioarele, copitele și blana Creața a caprelor ce pășteau Pe coasta dealurilor În cele din urmă Penița s-a închipuit definitiv Proiectul astfel La mijloc, tânărul sleit o obraznic În pragul prăbușirii, ținând în sus O cupă. În spatele lui Copilul, plin de puritate, cu ochii limpezi, mușcând din struguri simbol al bucuriei. Între ei, capul și pielea tigrului. Bahus, pustiu pe dinăuntru, buhăit, clătinându-se, îmbătrânit înainte de vreme. Satirul, veșnic tânăr și voios, simbol al copilăriei și al nevinovatei zburdălnicii a omului. Duminică dimineață îl invită pe Gali la atelier ca să-i arate desenul. Cupa ținută în sus de mâna lui Bacchus, strugurii și frunzele împletite în păr, ciorchinele lung arcuit, ce alcătuia o legătură structurală între Bacchus și satir, trunchiul de pom de care se sprijinea Bacchus și pe care avea să se așeze satirul, apoi pielea de tigru, ținută de mâna lui Bacchus, de unde spânzura în jos, încolăcită și în jurul brațului satirului, cu capul atârnat între copitele de țap, larg desfăcute, ale acestuia, Capul gol al tigrului, într-o chipare a ceea ce îi se va întâmpla și capului lui Bahus, nu peste multă vreme Gali îi puse nenumărate întrebări Michelangelo îi răspuse asigurându-l că va face mai întâi niște modele din ceară sau pământ Că va ciopli întâi pe bucăți de marmură ca să încerce separat părțile alcătuitoare, bunăoară, felul în care satirul își va odihni capul pe brațul lui Bacchus sau felul în care coapsa băiatului se preface într-un picior îmblănit de satir. Firește. Gali era vrăjit. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Michelangelo râse stânjenit. Ar fi o cale. Dacă ați vrea să trimiteți câțiva fiorinii la Florența. Gali își aplecă părintește umeri Uria și asupra sculptorului. N-ar fi mai bine ca reprezentantul nostru din Florența să-i dea tatălui tău câțiva fiorini în fiecare lună? Astfel încât să nu mai fi întristat de fiecare dată când sosește poșta de la Florența. În acest chip, nu o să te coste nimic în plus, iar noi o să-ți ținem socoteala față de prețul comenzii. Nu e vina lui Zou, se simți nevoit Michelangelo să lămurească lucrurile jignit în mândria lui. Unchiul meu e bolnav, au rămas niște datorii. Capitolul 7. Culcă coloana jos la pământ, o țintui pe grins prin se strâns între pene, apoi slujindu-se de un șpiț, mușcă în colțul de unde urma să se ivească cupa de vin. Se opri întâi asupra părții din față, apoi porni să unească cele două laturi pentru a crea armonia vizuală. După ce hotărâ punctele de margine ale degetelor ce țineau cupa, precum și pe cele ale oului genunchiului drept, lovi la mijloc ca să găsească locul pântecelui și să facă legătura dintre părțile cele mai ieșite în afară și între cele mai adânci. Planurile mijlocii aveau să urmeze în chip firesc unul pe altul, tot așa cum formele laterale și partea din spate se vor împlini după cele din față. Lăsă multă marmură neatinsă în locul unde urma să cioplească partea de sus a torsului, apoi dădu blocului mișcare aceea de ceas ca să poată lucra pe latură și dăltui în mare brațul care ținea cupa și care însemna amănuntul cheie al întregului. Îl chemă pe unul dintre gufatii ca să-l ajute să ridice din nou coloana în picioare. Acum, marmura începea să-și arate din plin trăsăturile ei unice. Dimensiunile, volumul, greutatea Stând în fața blocului, îl cercetă cu atenție și îngădui să vorbească să-și arate propriile cerințe Se simțea intimidat ca și cum s-ar fi aflat în fața unui ins necunoscut Asculta. înseamnă a înlătura marmură Înseamnă deopotrivă a cerceta, a săpa, a asuda, a gândi, a simți și a trăi împreună cu ea până la sfârșit doar jumătate din greutatea de la început a blocului va rămâne în statuia terminată. Restul va zace risipit în livadă, închip de cioburi și pulbere. O singură părere de rău avea și anume că din când în când va fi nevoit totuși să mănânce și să doarmă întreruperi dureroase ale lucrului. Se scurseră într-un șuvoi neîntrerupt săptămâni și luni de muncă neîntreruptă. Iarna blândă nu-l sili să pună acoperișul magaziei la loc. Când se înăsprea vremea, își trăgea boneta de lână peste urechi și îmbrăca o haină călduroasă. Gândurile, simțămintele, ideile se nășteau uneori într-o străfulgerare pe măsură ce Bacchus și Satirul începeau să iasă la iveală. Ca să le treacă în marmură însă, îi trebuiau zile și săptămâni. El însuși se maturiza odată cu sculptura care creștea și se desăvârșea. Blocul neterminat îl urmărea în fiecare ceas al zilei și al nopții. Era primejdios, se gândea, să desfacă definitiv cupa și genunchiul îndoit în spațiu. Trebuia deci să mai păstreze marmură între cupa întinsă și braț, între genunchi și cot, între soclu și genunchi, ca să le asigure un sprijin pe măsură ce va săpa mai adânc. Lucră de aceea treptat, ba la suprafața laterală, fața și capul, o parte a gâtului și cârlionții împletiți cu struguri, ba adâncitura umărului, acoapse și apul pe stângi. În spate, termină satirul, buturuga pe care ședea, strugurii din care mușca, pielea de tigru ce lega la oaltă cele două siluete. Era cea mai complexă lucrare din câte încercase până acum. Răsuci cu dibăcie capul, brațele, ciorchinele satirului, spre brațul lui Bahus, dar nu izbuti totuși să rămână în dimensiunile marmurii. Adevărata bătălie începea în clipa când din blocul cioplit în linii mari răsărea clar un mușchi ori apărea un amănunt de structură. Simțea atunci îndemnul să dea mai repede la o parte restul învelișului de marmură, ca să scoată la iveală înfățișarea omenească ascunsă de desubt. Marmura era îndărădnică și el era la fel de încăpățânat în dorința de a reda jocul gingaș al mușchiului sub pântecele cărnos, trunchiul moale ca de al pomului, răsucirea satirului, strugurii de pe capul lui Bahus ce păreau să facă parte din vițele părului său. Fiecare amănunt dus la bun sfârșit îi aducea împăcarea tuturor forțelor încordate de care se slujise în crearea lui. Nu numai a ochilor, a minții și a sufletului, dar și a umerilor, a șoldurilor, a vintrelor sale Când nu se mai simțea în stare să desăvârșească un amănunt, lăsa uneltele din mână, ieșea afară și se uita la cer printre pomi Când se întorcea, cuprindea de departe cu privirea blocul de marmură, îi vedea contururile și volumele, îi simțea întregimea Amănuntul devenea astfel o parte din întreg. A din nou uneltele și lucra dezlănțuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lovituri, apoi 1, 2, 3, 4 timp de odihnă. După câteva șiruri de lovituri se dădea un pas înapoi ca să vadă ce dobândise. Simțămintele lui o luau mereu înaintea putinței fizice de a ciopli. Dar fi putut lucra deodată la toate cele patru laturi ale blocului. Când se desfăcea din piatră o rotulă rotunjită, piciorul păros, copita satirului, ori pielea de tigru, se străduia să scoată dintr-o singură suflare cât mai mult cu putință. Fiecare zi trebuia să fie rodnică, fiecare răstim de lucru trebuia să dezvăluie un nou mănunchi forme înainte de lăsarea ciocanului și dălții din mână. Dimineața, la deșteptare... Era plin ochi de energie nervoasă, astfel că orele lui de lucru alcătuiau un singur și neîntrerupt avânt. Nu și îngăduia să lase nici măcar un dege de la o mână lucrat mai mult decât celelalte, întrucât munca lui urma anumite ritmuri și unități de măsură. Truda unei zile însemna o unitate de plină. Aceste înmănâncheri de unită stricte, puternice pe toată suprafața sculpturii sale, alcătuiau tocmai trăsăturile lui unice și forța lui de artist. Înainte de a părăsi lucrul, măsura ceea ce cioplise, însemna ceea ce trebuia sculptat a doua zi. Seara, când scria familiei, iscălea mândru scrisorile, Michelangelo, sculptor din Roma. Întrucât nu voia să irosească niciun dram din timpul lui cu prietenii pentru odihnă sau pentru petreceri, balducii îl învinui că încearcă să fugă de lume, ascunzându-se în marmură. Se simți nevoit a recunoaște că prietenul lui avea pe jumătate dreptate. Sculptorul trece în marmură viziunea unei lumi mai bune decât cea care îl înconjoară. Dar nu artistul era pus pe fugă, ci el fugea din voia lui după un țel. Se străduia din toate puterile să prindă o viziune. Oare Dumnezeu s-a odihnit cu adevărat în cea de-a șaptea zi? În răcoarea acelei lungi după amiezi, când s-a simțit înviorat, nu s-a întrebat oare, pe cine am pe pământ să glăsuiască în numele meu? Ar trebui, cred, să mai născocesc încă un soi de creatură, un soi deosebit. Îl voi numi artist și datoria lui va fi de a da înțeles și frumusețe lumii. Cu toate astea, Balducii venea în fiecare duminică după masă, în speranța că îl va ademeni să părăsească atelierul. Îi găsise chiar și o fată care semăna atât de bine cu Clarisa, încât Michelangelo se simție o clipă ispitit. Dar marmura l-acapara cu totul istovindul. Între cele două nu era de ales. Când o fi gata, Bacchus, am să ies cu tine," îi făgădui lui Balduci. Balducii dădu din cap cu deznădejde. Gândește-te doar cât amar de vreme tot am în bucuriile vieții. Asta înseamnă să arunci timpul pe apatibrului. lui. Încurajat de propria lui tărie, Michelangelo râse din toată inima cu prietenul lui. Cea mai puternică tulburare îl cuprindea atunci când străpungea șuvița de marmură care mai lega încă anumite părți și zărea transparența în acel loc unde urma să străpungă Știind că în curând spațiul înconjurător va năvăli și în acele părți și va da astfel mădularelor libertatea lor de mișcare, neatârnarea lor, care îngăduia formelor atingerea nemijlocită cu aerul, respirația, îndată ce vârful dălții răzbea până în partea cealaltă. Cea mai gingașă muncă a fost îndepărtarea cu dalta a marmurii dintre brațul ce ținea cupa de vin, minunat împodobită, și capul plecat. Lucre cu nesfârșită grijă până când ajunse la umărul înclinat. Dar nu se simțea încă destul de sigur ca să spargă cu ciocanul restul de piatră ce mai lega brațul ridicat de genunchiul întins. Balduci îl necăjea fără milă. După mine, asta e curată necugetare. Cum de n-ai lăsat și o coloană care să sprijine părțile bărbătește ale bietei făpturi? Dacă, doamne ferește, îi cad pe jos." Nu-ți dai seama că ar fi mai rău decât iar scăpa din mână cupa aia de care ți atât de frică să nu o piardă?" Michelangelo luă un pumn de pulbere de marmură și a zvârlit după el. Îți trece ție oare vreodată prin minte vreun gând care să nu pornească dintre picioare? Crezi că îi trece cuiva?" În cele din urmă se lăsă îndupleca de stăruințele lui Balduci, să ia parte la o serbare romană și îl însoții la Monte Testacio, ca să vadă cum sărbătorește Roma carnavalul dinaintea postului mare Se oprirea pe coasta unui deal în timp ce patru purcei, pieptănați de frizere anume și legați cu panglici, erau priponiți în căruțe împodobite cu stegulețe La un semn dat de trâmbițași, căruțele fură împinse la vale spre Aventin, iar mulțimea se năpusti în urma lor, în cu cuțite, urlând Al porco, al porco! La poalele dealului, căruțele se făcure țăndări, oamenii se aruncară asupra animalelor, luptându-se care mai de care să apuce cele mai bune bucăți de carne. Când se întoarse acasă, îl găsi pe cardinalul francez Grosley de Saint-Dionigi, așteptându-l. Gali încălcă o înțelegere nerostită dintre ei, întrebându-l dacă nu vrea să-l conducă pe cardinal afară, la atelier, și să-i l-arate pe bahus. Michelangelo nu putu să refuze. În baracă, la lumina lămpii, le arătă cardinalului și lui Gali cum cioplește silueta de jur în prejur ca să înainteze în același timp cu întreaga statuie, cum subțiază treptat marmura ca să deschidă spațiul dintre cele două picioare, dintre brațul stâng și tors, cum lucrează partea din față, apoi partea din spate a blocului. În timp ce cardinalul de San Dionigi, îl urmărea curios, lua un șpiț și le arătă cum, ciocănind foarte ușor, răzbătea de partea cealaltă. Se sluji apoi de un unieto spre a îndepărta restul părților de marmură, eliberând mădularele. Dar cum izbutești la o siluetă doar pe jumătate terminată să dai această senzație de forță vie? Parcă simți sângele și mușchii sub poșghița de piatră. E o adevărată bucurie să vezi cum se ridică noi mai ai marmurii. Câteva zile mai târziu, un slujitor îi aduse la atelier un bilet din partea lui Gali. Nu vrei să cinesc cu groslei și cu mine diseară? Michelangelo lăsă lucrul la asfințit, se duse la baia din vecinătate, își scoase la abur toată pulberea din piele, îmbrăcă o cămașă și ciorap lungi, curați și își perie părul în jos pe frunte. Signora Gali servi o cină ușoară, deoarece cardinalul urma încă legile primilor ani de călugărie, nu mânca deloc carne și gusta cu deosebită cumpătare din celelalte mâncăruri. Ochii lui, de obicei stinși, scânte în lumina lumânării când se întoarseră spre Michelangelo. Știi, fiule, îmbătrânesc, trebuie să lași ceva după mine, ceva de o mare frumusețe care să se adauge la frumusețile Romei. Un omagiu din partea Franței, a lui Carol al VIII-lea și a umilei mele făpturi. Am căpătat îngăduința papei să dăruiesc o sculptură ce va fi așezată în capela regilor Franței din Catedrala Sfântul Petru. Se află acolo o nișă în care ar putea să încapă o lucrare în mărime naturală. Michelangelo nu gustase nicio picătură din minunatul vin Trebiano al lui Gali dar se simțea de parcă băuse mai mult decât contele Ghinațo într-o dupamiază de zăduf. O sculptură pentru catedrala Sfântul Petru, cea mai veche și mai sacră bazilică a creștinității, clădită deasupra mormântului Sfântului Petru. Era oare adevărat că tocmai el fusese cel ales de cardinalul francez, dar cel împinsese să facă această alegere. Micul Cupidon? Bachu s-a aflat încă în lucru la atelier, Până să-și revină din gândurile lui la masă, convorbirea se schimbase cardinalului povestea lui Jacopo Gali despre scrierile a doi preoți răzvrătiți de după sinodul de la Nicea. Apoi, trăsura cardinalului veni să-l ia și, plecând, acesta-i ură lui Michelangelo cu multă prietenie noapte bună. În duminica aceea, se duse la slujbă la Sfântul Petru ca să vadă capela regilor Franței, și nișa despre care îi vorbise cardinalul San Dionigi Urcă cele 35 de trepte de marmură și porfir Ce duceau la catedrală Străbătua atriumul Trecu pe lângă fântâna centrală Înconjurată de coloane de porfir Și se opri la poalele clopodniței Carolingiene, uluit Ului de starea de paragina catedralei Sfântul Petru Înclinată mult spre stânga Înăuntru, capela regilor Franței era de dimensiuni modeste, întunecoasă, toată lumina venind prin niște ce aflate sus, sub acoperiș, iar singura ei podoabă erau câteva sarcofage, luate din cripte păgâne și creștine străvechi, și un crucifix de lemn într-o firidă. Măsură din ochi nișa goală din peretele opus, dezamăgit din pricină că, fiind foarte adâncă, statuia n-ar fi putut fi văzută decât din față. Abia după o săptămână, Galia aduse vorba iar despre statuie. Știi, Michelangelo, s-ar putea ca această comandă a cardinalului de San Dionigi să fie cea mai însemnată de la cavoul papei Sixtus al IV-lea, comandat lui Polaiolo. Inima lui Michelangelo începu să bată mai repede. Dar oare voi primi-o? Ce credeți? Gali numără pe degetele lui lungi, mlădioase, ca pe un abac făcut anume pentru socoteli, în legătură cu arta. În primul rând, trebuie să-l conving pe cardinal că ești cel mai bun sculptor din Roma. În al doilea rând, trebuie să pregătești o temă care să-l cucerească. În al treilea rând, trebuie să căpătăm un act iscălit. Ar trebui o temă religioasă? Asta nu, pentru că Grosley, E o față bisericească, ci fiindcă e un om profund religios. Trăiește la Roma de trei ani într-o asemenea stare de însuflețire divină, încât nici măcar n-a băgat de seamă și habar n-are că orașul e putred până în măduvă. Nevinovăție sau orbire? De ce să nu-i zicem credință? Dacă un om atât de curat sufletește precum e cardinalul de San Dionigi, el viețuiește cu mâna Domnului pe umăr. Privește dincolo de păcătoșenia cel înconjoară spre Biserica Eternă. Dar sunt eu în stare să fac o sculptură care să aibă mâna Domnului asupra ei? Gali clătină din capul său Leonin. Asta e o întrebare pe care trebuie să o dezbați cu tine însuți. Să cioplești toată ziua de și în același timp să închipui un subiect pios, părea un lucru nespus de greu. Totuși, ajunse foarte curând la gândul că subiectul va fi o pieta, milă, durere. Se gândise să lucreze o pieta încă de când terminase fecioara cu pruncul. Căci dacă fecioara cu pruncul înfățișa începutul, pieta însemna sfârșitul, împlinirea, dinainte sorocită, a tot ceea ce hotărâse Maria în acel ceas greu pe care îl hărăzise Domnul. Acum, după 33 de ani, Fiul ei se afla din nou în poalele ei, după ce și încheiase călătoria. Gali se arăta atras de gândurile lui și îl conduse la palatul cardinalului de San Dionigi, unde la așteptară pe prelat să-și termine cele cinci ore de rugăciuni și slujbe zilnice, datorate de orice benedictin. Cei trei bărbați șezură apoi în logia deschisă îndreptată spre via recta cu o pictura a bunei vestiri în spatele lor. Cardinalul era pământiu la față după îndelungatele sale rugăciuni. Ochiul de prins al lui Michelangelo aproape că nu mai desluși sub sutană conturul trupului. Când auzi însă despre pieta, ochii cardinalului scânte iară. Ce zici de marmură, Michelangelo?" O să poți găsi aici, la Roma, un bloc așa cum ți-ar trebui? Nu cred, sfinția ta. O coloană, poate da, dar un bloc dreptunghiular care să fie mai mult lat decât lung și tăiat în adâncime, așa ceva n-am văzut. Atunci nu ne rămâne decât carara. Am să le scriu călugărilor din Luca să le cer sprijinul. Dacă nu vor găsi nici ei ceea ce ne trebuie, va fi nevoie să te duci tu însuți la carieră și să cauți marmura. Michelangelo sări de pe scaun. Știți, părinte, că marmura cu cât se taie mai de sus, cu atât iese mai pură și mai albă? Acolo sus nu mai sunt pete de pământ ori presiune care să pricinuiască goluri sau adâncituri. Dacă tăiem de sus, aproape de piscul Monte Sagro, am putea găsi un bloc de săvârșit. În drum spre casă, Gali spuse: Trebuie să pleci neîntârziat la Carara. O să-ți dau eu banii de drum. Nu pot. De ce? Trebuie să-l termin pe Bacchus. Bacchus poate să mai aștepte. Cardinalul însă nu. Într-o zi, nu prea îndepărtată, domnul își va lăsa mâna nițel mai apăsat pe umărul lui și, groslăi, se va duce în ceruri. De acolo nu mai poate să comande nicio pieta. E foarte adevărat, dar acum nu mă pot opri din lucru. Stărui Michelangelo cu încăpățânare. Te escutezi de datoria față de mine. După ce termin pieta, te vei întoarce la bahus. Pentru mine nu e cu putință nicio întoarcere. Sculptura e pe cale să mi se desăvârșească în minte. Numai dacă o termin acum, o pot face cum trebuie. Întotdeauna rămân uimit când descoper un visător în mijlocul unor calcule de ordin practic. Oftă oricum, n-am să-l obosesc pe cardinal cu amănuntele astea. Până nu e gata Bacchus, nu pot să mă apuc de pieta. Sunt cinstit pentru că nu pot altfel. Capitolul 8 Îndepărtă scurta coloană dintre soclu și călcâiul lui Bacchus și talpa piciorului drept rămase pe jumătate în aer sprijinită doar pe vârful degetelor. Apoi ridică burghiul ca să dea jos ultima șubiță de marmură dintre cot și cupă, sfredeli câteva găuri chiar în apropierea brațului și răzui cu grijă marmura rămasă. În cele din urmă, tăie și colțul din dreapta de sub cupă ca să elibereze mâna și cupa ce se întindeau acum sus în spațiu. Satirul de jos din stânga și potirul din dreapta, sus, se cumpănea unul pe altul. Întreaga siluetă, șlefuită de jur prejur, era desăvârșit echilibrată. Îi dădu o col cu mulțumire antipărită și pe față și în felul în care își ținea umerii, în timp ce ochii lui urmăreau linia ce pornea de la genunchiul drept al zeului împins înainte, până la vârful umărului din potrivă, încordarea ce străbătea de la buza potirului, prin încheietura picioarelor până în vârful copitei satirului. Trăsătura deosebită a siluetei se afla în desăvârșită acumpănire a părților ei. Capul avântat înainte, torsul puternic împins în afară, prelungit apoi spre pântece, trăgând tot trupul în jos spre șale. În partea din spate, cele două fese, prea pline, slujeau drept contra greutate, echilibrul fiind păstrat pe cumpăna picioarelor frumoase. Un echilibru nu prea sigur căci Bacchus se clătinea, Dalpa piciorului stând bine așezată, cea dreaptă, în vârful degetelor, întărind impresia de amețeală. Când văzu sculptura, Gari îi spuse urmărind cu încântare concepția alcătuirii. Ești un adevărat inginer." Așa i-am spus eu lui Bertoldo. Sculptorul trebuie să fie și un constructor." Pe vremea împăraților ai fi ridicat colizeuri, terme și apeducte." În schimb, aici ai creat sufletul. Ochii lui Michelangelo licărirea gălbui când auzi laudele. Fără suflet nu se poate sculptură. Multe din piesele mele antice au fost la început doar niște frânturi găsite în locuri diferite, dar când le-am adunat la oaltă, sufletul întregului se păstrase neatins. Sufletul lor era sculptorul, care dăinuia încă în marmură.